48. Соло повів Джульєту вниз. Слідом за ним жінка пролізла в люк у підлозі серверною. Звідти вела довга драбина, внизу коридор до тієї частини 35-го, в яку не можна було потрапити зі сходів. Джульєта нарешті здогадалася про це. Соло підтвердив її здогад, коли вони пролізли у вузький отвір і пішли яскраво освітленим коридором з багатьма поворотами. Здавалося, з горла чоловіка витягли затичку, і тепер звідти виливався потік слів, накопичених за руки самотності. Він розповідав про сервери, що стояли на горі, говорив таке, що Джуліети ніяк не могла второпити, аж поки той коридор не привів їх у захаращену мотлахом кімнатку. «Мій дім», – сказав Соло і розвів руки. В кутку на підлозі лежав матрац зі заваленими купу простирадлами і подушками. Між двох полиць була імпровізована кухня. Глеки з водою, консерви, порожні дзбани й коробки. Брудна комірчина повнилася смородом, але Джулієта здогадалася, що соло цього не помічає. Всю протилежну стіну навпроти дверей займали полиці з металевими коробками, завбільшки як ті, що призначалися для великих наборів гайкових ключів, деякі відкриті. Ти живеш тут сам? Більше нікого нема? з надією спитала Джульєта. Соло похитав головою. А нижче? Джульєта оглядала свою рану. Кров майже спинилася. «Не думаю, що там хтось є», – відповів чоловік. «Іноді мені здається, що там є люди. Іноді зникає якийсь помідор, але я думаю, що це пацюки». Він втупився в куток кімнатки. «Я не можу виловити їх усіх. Їх дедалі більше». «Але іноді тобі здається, що вас більше, так? Тих, хто вижив?» Джуліета хотіла, щоб Соло зосередився. «Егеш!» Він почухав бороду і роззирнувся кімнатою, наче мав зробити щось для Джулієти, таке, що зазвичай пропонують гостям. «Я іноді помічаю, що речі лежать не на своїх місцях. Щось вимикається, чомусь не працюють ультрафіолетові лампи, а потім пригадую, що їх вимкнув я». Сола засміявся. Це був перший виявив щирих емоцій на той час, протягом якого вони були поряд, і Джулс подумала, що він мусив багато сміятися всі ці роки. Мусив сміятися, або щоб не збожеволіти, або через те, що піддався божевіллю. У будь-якому разі цей чоловік мусив сміятись. Я подумав, що сам залишив той ніж у дверях. А тоді побачив трубу і подумав, чи не залишив її якийсь дуже-дуже великий пацюк. Джульєта посміхнулася. Я не пацюк, сказала вона. Поправила свою скатертину, торкнулася до голови і здивувалась, куди подівся ще клапоть тканини. Соло, здавалося, замислився. То скільки років минуло? – спитала вона. – Тридцять чотири, – відповів чоловік без затримки. – Тридцять чотири роки? І ти весь цей час був сам? Він кивнув, і в Джуліети затримтіли коліна. Їй памарочилося в голові лише від думки про те, що можна провести стільки часу без жодної іншої людини поряд. – Скільки тобі років? – спитала вона. Соло здавався не набагато старшим за неї. – П'ятдесят, – відповів він. – Наступного місяця випинуться, точно. І посміхнувся. «Розмовляти весело». Він обвів рукою кімнату. «Іноді я розмовляю з усім цим, а ще я люблю свистіти». І глянув її вічі. «У мене це добре виходить». Жулієта зрозуміла, що вона, можливо, не народилася, коли в цьому бункері сталася трагедія. «А як ти виживав усі ці роки?» поцікавилася вона. «Не знаю. Не планував виживати роками. Намагався протриматися кілька годин, а тоді вони почали накопичуватися». «Я їм, я сплю, і я...» Він відвернувся, підійшов до полиції і позаглядав у слоїки. Деякі були порожні. Чоловік знайшов відкриту бляшанку без етикетки і простягнув Джуліті. «Хочеш квасолі?» Першою думкою було відмовитись, але захоплення на обличчі цього бідолахи змусило її передумати. «Дякую», – сказала вона, і лише тепер зрозуміла, яка голодна. У роті досі відчувався присмак бридкої води і не помідора – Пекло від шлункової кислоти. Чоловік простягнув банку, і Джулієта дістала звідти ціленьку зелену квасолону, закинула її до рота і прожувала. І ще я какаю, сором'язливо повідомив соло. Не дуже красиво. Він похитав головою і теж дістав квасолону. Я тут сам, тож просто ходжу помешканнями, поки не починає сильно смердіти. Помешканнями? перепитала Джулієта. Соло пошукав, куди б поставити банку з квасолою. Нарешті знайшов на підлогу між купок іншого сміття. «Нічого не змивається. Немає води. Я тут сам». Вигляд у нього був присоромлений. 16 років», – швидко підрахувала Джуліета. «Що сталося тут 34 роки тому?» Він підняв руки до стелі. «Те, що трапляється завжди. Люди дуріють. Достатньо лише одного разу», – він посміхнувся. «Жодної винагороди за здоровий глузд, чи не так? У мене жодної. Навіть від себе». «Від себе самого. Я все тримаюсь і тримаюсь, витримую ще один день, ще один рік, а винагороди немає-нема. Нічого видатного в тому, що я нормальний, що я небожевільний». Він спохмурнів. «А тоді трапляється один поганий день, і ти починаєш за себе турбуватися, розумієш? Достатньо одного дня». Він раптом сів на підлогу, схристивши ноги, і поправив холочі комбінезона, що підсмакнулися до колін. «Нашому бункеру припав один поганий день, і цього вистачило». Він підняв погляд на Джуліету. «А за всі попередні роки жодної винагороди. І не мрій. Присядеш?» Солов вказав на підлогу. Джуліета знову не змогла відмовитися. Присіла подалі від смердючого ліжка і прихилилася спиною до стіни. Стільки всього мусила обміркувати. «Як ти вижив?» – спитала вона. «Ну, того поганого дня. І після нього». І тут таки пожилкувала, що спитала. Це не мало значення. Але її це цікавило. Можливо, хотілося зазирнути у власне майбутнє, а може, вона просто відчула виживати в цьому місці значно гірше, ніж померти ззовні. Я не переставав боятися, відповів соло. Мій батько був тіню голови АІТ, цього місця, він кивнув на двері. Мій батько був важливою тінню. Знав про ці кімнати, може, один із двох чи трьох втаємничених. У перші хвилини заворушення він показав мені це місце і дав свої ключі. Він влаштував диверсію, а тоді я раптом став єдиним, хто знав. Він опустив погляд на коліна і знову підняв його до обличчя Джульєти. Жінка зрозуміла, чому він здавався молодшим. Не лише через страх, не лише через цю химерну сором'язливість. В нього був вираз наляканого підлітка. Соло законсервували у вічному жахітті його непоправного лиха. Його тіло старіло і утворювало міцну мушлю для душі наляканого хлопчика. Він облизав губи. «Ніхто із них не дійшов, так? Із тих, хто вибирався назовні?» Соло шукав відповіді на обличчя Джульєти. Вона відчувала, як із усіх його пор струменіть божевільна надія. Ні, сумно відповіла вона, пригадуючи, як брила між них переповзала їх. Це було мов би, не день чи два тому, неначе звідтоді минуло кілька тижнів. То ти їх бачила зовні? Мертвих? Вона кивнула. Соло похилив голову. Краєвид недовго протримався. У перші дні я лише раз вистромив носа звідси, ще точилися сутички. «Коли минув якийсь час, я почав робити частіше й довше вилезки. Вони вчинили страшенний гармидер, а батькового тіла я так і не знайшов. За всі ці...» – він на мить замислився. «Десь із 20 років». «То тут деякий час жили інші люди?» – він вказав на стелю. «Час від часу вони приходили сюди, у серверну, і билися тут. Вони скрізь билися. З часом ставало дедалі гірше, розумієш? Билися за їжу, билися за жінок, билися за право битися». Він обернувся і махнув рукою на інші двері. «Ці кімнати, наче бункер у бункері, призначені витримати десять років. А якщо ти Соло, то й довше!» Він посміхнувся. «Що ти маєш на увазі, бункер у бункері?» Він кивнув. «Звісно, пробач. Я звик розмовляти з кимось, хто знає все те, що і я». Соло підморгнув їй, і Джулієта зрозуміла, що він має на увазі себе. «Ти не знаєш, що таке бункер?» «Та ні, знаю», – заперечила вона. Я народилася і виросла в точнісінько такому самому місці. Можна лише сказати, що у нас і досі тривають гарні дні, але ми цього не цінуємо. Соло посміхнувся. «Тоді скажи мені, що таке бункер?» – спитав він із викликом у голосі, як справжній підліток. «Це...» – Джуліета замислилася, добираючи слова. «Це наш дім. Будівля на кшталт тих, що за пагорбами, але під землею. Бункер – це частина світу, де можна жити. Він усередині» сказала вона, усвідомлюючи, що визначення давалося важче, ніж вона сподівалась, соло засміявся. Ти пояснюєш, що це слово означає для тебе, але ми весь час вживаємо слова, яких насправді не розуміємо до кінця, він вказав на полицю з металевими коробками. Усе справжнє знання у них, усе, що колись відбувалося, він швидко глянув на Джульєту. Ти колись чула вираз розлючений бугай чи впертий, мов бичок? вона кивнула. Певна річ. «Але що таке бичок?» – допитувався він. «Людина без почуттів або зла, або нахабна, невихована?» – Соло засміявся. «Ми так багато не знаємо», – сказав він, розглядаючи свої нігті. «Бункер – це не світ, це ніщо. Цей термін, це слово, походить із давніх давен, коли до стіглі поля простягалися зовнішнім світом гензообрій». Він обвів рукою навколо себе, неначе його кімнатка була широченним полем коли людей було без ліку, коли всі мали багато дітлахів. Він глянув на неї знизу вгору. Потім почав розминати собі долоня, неначе збентежений тим, що заговорив про народження дітей із жінкою. «Вони вирощували стільки їжі, – провадив чоловік, – що її усі ті люди не могли її з'їсти, навіть не за один рік. Тож вони відкладали харчі на випадок якоїсь трагедії. Вони брали незчислену кількість зерна і засипали його у великі бункери, що стояли на землі. На землі!» Повторила Джульєта. Бункери. І здавалося, що це може бути вигадкою, маренням, яке зародилося в хворому мозку за десятки років самотності. Я можу показати зображення, нетерпляче мовив соло, спіймавши її недовірливий погляд. Він підвівся і поквапливо підійшов до полички з металевими коробками. Читав дрібні білі ярлики і водив по них пальцем. Ага. Нарешті схопив одну коробку важкеньку з вигляду і поставив перед Джулієтою. Класнув замочком, відкинув накривку. Всередині лежало щось масивне. «Я сам», – сказав Соло, хоча Джуліета не поворухнулася. Він перевернув коробку і спритно перекинув ту важку річ собі на долоню. То було щось завбільшки, як дитяча книжка, проте в десять чи навіть у дванадцять разів грубіше. І все ж таки це була книга. Джуліета бачила краї дивовижно тонкого паперу. «Зараз знайду», – сказав Соло. Він перегортав сторінки відразу по кілька, і кожні ці кілька сторінок були цілим капіталом у паперовій валюті. Далі Соло гортав обережніше, тепер уже по дві-три, аж поки не почав переглядати окремі сторінки. «Ось!» – він тиснув пальцем. Джулієта посунулася ближче і зазирнула в книгу. На сторінці було щось схоже на малюнок, проте настільки точний, що він здавався майже реальним. Це було ніби краєвид на екранах у кафе або зображення чийогось обличчя на посвідченні, але кольорове. Джулієта подумала, що, може, в книзі десь є батарейка. «Таке реалістичне зображення?» Прошепотіла вона і провела по сторінці пальцем. Воно реальне, сказав соло. Це фото, фотографія. Джулія дивувала кольори. Зелене поле і блакитне небо нагадали про фальшиву картинку на екрані шолома. Вона подумала, а що як і це підробка? Зображення нітрохи не було схоже на невиразні, неякісні фотознімки, які вона бачила раніше. Ці будівлі, соло вказав на великі білі консервни бляшанки, що стояла на землі, і є бункери. У них зберігалося насіння на чорний день, щоб вижити, поки все знову не стане добре. Соло підняв до неї погляд. Відстань між ним і Джульєтою була не більше за метр. Жінка помітила зморшки навколо його очей, помітила, що борода приховує його справжній вік. Не розумію, до чого ти хилиш, сказала вона. Він вказав пальцем на неї, потім тиснув собі в груди. Ми, насіння, сказав він. Ми в бункері. Вони помістили нас сюди на чорний день. Хто «Хто помістив нас сюди? І на який чорний день?» Соло знизав плечима. «Але це не спрацює», – він похитав головою. Зручніше вмостився на підлозі і почав переглядати малюнки в тій грубій книзі. «Не можна залишати насіння так надовго. Не в такій пітьмі. Ні». Він підняв обличчя і закусив губу. Очі були повні сліз. «Насіння не волі, — заговорив він знову. «Ні. У насіння є погані дні, є багато гарних». Але це не так важливо. Залиш його, хоч би скільки ти сховав, і з ним станеться те, що зазвичай стається із насінням, коли його залишають надто надовго. Він замовк, закрив книгу і притиснув до грудей. Джульєта дивилася, як він розгойдується то вперед, то назад, зовсім легенько. Що стається з насінням, коли його залишають надто надовго? перепитала вона. Соло з похмурнів. Ми гниємо, відповів він. Усі ми. Ми тут псуємося, прогниваємо настільки, що вже ніколи більше не проростимо. Він кліпнув і глянув її у вічі. Ми вже ніколи не проростимо.